Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya com és habitual cada setmana a la mateixa hora. I avui estem aquí l'equip del programa, dues persones en directe i dues per telèfon. Uh, us explico ràpidament. Comencem presentant a la nostra productora i encarregada de xafarderies de Hollywood, Marta Sanz. Què tal? Com estàs, Marta? Molt bé, I vosaltres? Jo bé, o sigui... i l'audiència... Ah, l'audiència, pregunto. Des de casa, dieu, sí? <ríe> Molt bé. Avui tindrem xafarderies de Hollywood, com no? Sí, m'he preparat el meu entremés. Molt bé. I què ens oferiràs? Lindsay Lohan. Molt bé. Avui tenim Lindsay Lohan per duplicat. Per això mateix, Clar. com que sabia que hi ha una estrena, tindrem gaudirem d'ella en cartellera. I més i tant, i tant. potser, o igual que la presó, doncs... Ah... Sí, Saber. perquè és, aquesta noia té el do de la omnipresència. Sí, sí, sí, sí, sí, és el que té l'Insei Lohan. Bé, d'això en parlarem després. Eh... Entre d'altres, eh? M'imagino. Uh, també tindrem en Jacint, que és a la munt, d'aquí uns uh, 12 minuts aproximadament, el tindrem per telèfon, això sí, perquè avui no ens ha pogut acompanyar en directe, i tindrem també per telèfon cap al final del programa en Juanjo Certo, un dels nostres especialistes en còmic, que avui ens parlarà, atenció, de Los Muertos Vivientes. Uh, Sèrie que s'estrena a finals d'octubre basada en un còmic de Robert Kierman, que, la veritat, uh, és d'aquells còmics molt de boca a boca, que la gent ha anat coneixent perquè un s'ha dit a l'altre que, que està molt bé i tal, i bé, ja porta cinc anys publicant-se aquest còmic, és més popular que mai, i ara coneixerà una adaptació... Eh televisiva i avui parlarem una mica de l'origen d'aquest còmic i del que ens podrem trobar a la sèrie de televisió de Walking Dead que s'estrena a finals d'octubre eh, als Estats Units i pocs dies després eh, a casa nostra també. Eh, estrenes, ja ho deia la Marta avui, Lindsay Lohan, i és, que és una de les protagonistes de Machete, que en parlarem. A més a més, avui farem el sorteig del lot de còmics Gentilesa de Panini i farem doncs, la pregunta, la nova, de cara al mes d'octubre, de... a finals d'octubre que farem el sorteig. Concretament, teniu fins al 26 d'octubre per enviar la resposta a la següent pregunta. Atenció, quin actor interpretarà a Hulk a la pel·lícula The Avengers que s'estrenarà el 2012? Quin actor interpretarà a Hulk a la pel·lícula The Avengers que s'estrenarà el 2012? Teniu de temps fins al 26 d'octubre i ens heu d'escriure al ningunoes.hotmail.com ningunoes heu donat la resposta al vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu. També tenim una pàgina web, el www.grn.es barra ningunoes, o sineu a Google i cliqueu ningunoesperfecta, els primers de Google som nosaltres, o sigui que tranquils, des d'allà ens doncs podeu consultar moltes coses sobre el programa, el podeu escoltar online, una novetat que hem introduït aquest any, o descarregar el programa tal com fèieu, o poseu l'emap3, bé, el que vosaltres preferiu. I les nostres pàgines també de Facebook i Twitter, si aquestes dues plataformes i escriviu ningunoesperfecta amb accents, ens trobareu, ens podeu agregar, us feu amics del Ningú no és perfecte, etc etc. Presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix, l'Ignasi Arbat. I començarem directament amb la primera de les estrenes. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Soy de Hastings, Michigan. Trabajo para CRT. A mi convoy le han tendido una emboscada. Estoy atrapado en un ataúd bajo tierra y necesito ayuda. Por favor, envíen a alguien, se lo suplico. ¿Cómo ha acabado en el ataúd? Me han encerrado aquí. ¿Tú, americano? Sí. 5 millones al día hoy en de noche o tú ahí en tirado copio. Departamento de Estado. Soy ciudadano norteamericano. Me han secuestrado. Necesito 5 millones de dólares o me dejarán morir aquí. Las amenazas son reales y están dispuestos a unas preguntas, señor Conroy. ¿Está de broma? Es importante que disponga de esa información. De ese espera, espera, espera, segundo, espera, espera, espera. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Qué coño está pasando? Linda, escúchame, ¿saben dónde vivimos? ¿Tienen mi documentación? ¡No vuelvas a casa! Nadie va a pagar 5 millones por mí. No hay mucho que podamos hacer desde Washington. Tu vídeo de rescate lleva ya 47.000 visitas en YouTube. ¿Dónde hay Necesito más tiempo, por favor Tu sangre ¿Qué? Corta-tito ¿Qué están haciendo ahora mismo para ayudarme? Sácame de aquí, te prometo que conseguiré dinero No, no, no, no, no, no, no, no. Escoltem el tráiler de Barriot, Enterrado Película de Rodrigo Cortés amb Ryan Reynolds No hi ha més actors El director del, concursa del concursante planteja una pel·lícula experimental i barata Un sol actor i un sol escenari Però quin escenari? Un taüt Pol Conroy viurà una experiència angoixant. Pol és un transportista que desperta en un taüt de fusta. L'únic del que disposa és un encenedor i un telèfon mòbil amb poca bateria i escassa cobertura. El seu principal problema és sobreviure després dels 90 minuts que la resten abans no es quedi sense aire. Varieta es va rodar en tan sols 17 dies. El muntatge també es va fer correcuita, concretament 6 setmanes, per tenir-la a punt i presentar-la al festival de Sundance. No us penseu que, malgrat la peculiaritat de la pel·lícula, la càmera romana estàtica, què va? La veureu moure's en funció del que visca el protagonista en cada instant. I per fer moure la càmera amb cosa que, és clar. Tu t'ho planteja i dius, és impossible, es van haver de construir sis taïts diferents per poder realitzar els, plan els plànols impossibles que volia fer el seu director, però que la història exigia, menys per donar-li un cert dinamisme, però és clar, com dones dinamisme a una història d'un tio dintre d'un taüt durant 90 minuts. Arreu de festivals on s'ha projectat ha estat aclamada per la crítica no diríeu mai, eh, per cert, qui va convèncer eh, a Ryan Reynolds a protagonitzar Barriot. La Marta potser ho sabrà o no. Scarlett Johansson, la seva dona. I és que en un principi el Ryan Reynolds no veia clar això de desplaçar-se a Barcelona, a més la pel·lícula està rodada a Barcelona, eh? Eh, una pel·lícula independent amb un director desconegut, etc i Scarlett Johansson la va convèncer. No sabem si sí, perquè havia estat a Barcelona treballant amb Woody Allen, i va dir, home, mira, si la pel·li doncs, no val gaire res, com a mínim eh, te passo la llista de llocs turístics que pots visitar, allò on has d'anar a menjar, aquestes coses, però bé, en tot cas, la pel·lícula ha resultat ser fantàstica. Ha costat tan sols 2,5 milions d'euros i s'estrenarà el 8 d'octubre als Estats Units amb més de 2.000 sales. Una cosa inèdita, una pel·lícula eh, rodada aquí, més de 2.000 sales als Estats Units, un sol escenari, pel·lícula d'aquelles que hagués passat totalmente desapercebuda i renois eh, la crítica agrada molt i li ha donat una força empenta per poder-se estrenar comercialment per tot arreu he visto el expediente agente federal rebelde que se rige por el destino Machete sé lo que le hicieron a tu familia Machete. Conozco la leyenda. Es él. Eso es como lo hacía el FBI y la DEA mezcladas. Viene a Panzasota. Una pel·lícula bastant esperada, sobretot dintre del món més uh, freak, és Machete, de Robert Rodríguez i Ethan Maniquis, amb Danny Trejo, el repartiment és uh, també, eh? Danny Trejo, Steven Seagal, Michelle Rodríguez, Lindsay Lohan, Don Johnson, us en recordeu? De Don Johnson, correu a Miami, doncs està aquí, Jessica Alba i Robert De Niro. Què hi Robert De Niro comitx? Doncs hi surt, hi surt. Machete és un ex federal mexicà que va haver de fugir de Mèxit després de que el cap o mafiós més perillós del país mateix a uh, tota la seva família. Actualment viu il·legalment a Texas, buscant feina enmig d'un ambient antimigratori inspirat pels polítics com el senador McLughlin. Machete serà contractat per un empresari local perquè assassini McLughlin. Llavors Machete accepta sense saber que s'ha figat en una trampa. Recordem que l'origen de la pel·lícula Machete el trobem en Green House, l'experiment de Rodríguez i Quentin Tarantino. Greenhouse presentava tres falsos tràilers, un d'ells era Machete, pel·lícula que eh, Rodríguez, per cert, ja fa molts anys que volia filmar. Malgrat que Greenhouse no va funcionar massa bé, tothom recorda el fals tràiler de Machete com el millor de Greenhouse, imagineu-vos. Així que Rodríguez no li va costar a emprendre la decisió de fer-la aquest cop de debò. Machete acumula despropòsits i situacions hilarants. Per exemple, a veure, Lindsay Lohan bust vestida de monja. Tenim un cartell d'ella vestida de monja amb una pistola que pengem a la pàgina web i al Facebook perquè val la pena. O, per exemple, Steven Seagal interpretat un mexicà. Steven Seagal in intentant posar accent mexicà. és que Només per això ja recomanem la versió original d'aquesta pel·lícula si pot ser. Els diàlegs són absurds, i ha nus sexis però sense venir a res, que es van succint al llarg de la pel·lícula, però ve aquí la gràcia d'aquesta pel·lícula. I és que hi ha algú que es pugui prendre seriosament una pel·lícula que es diu Machete i ha només començar pel nom. No, per tant, anem a fer, una tonteria, una bestiesa. Machete simplement vol ser un homenatge del cinema de sèrie B dels anys 70, eh, el que a los mercenarios de Sylvester Stallone és pel cinema d'acció dels anys 80. I és que Machete és una pel·lícula salvatge i sanguinolenta, però això sí, amb molt humor. I com totes les pel·lícules de Robert Rodríguez, ha estat barata, només li ha costat 20 milions de dòlars. Taber aquí el el nombre de tres cosas, que quiero que me repitas, así que para dentro de un ratito te acuerdas, ¿vale? Bicicleta, cuchara, sin, sin apuntar, apuntar, sin apuntar. Bicicleta, cuchara, manzana. In current state of the art, there's no cure, there's no way that we can slow down this disease. Eso no sí, es eso, lo gramo machine because we have so much to do and we haven't done en lloc no està escrit que aquesta malaltia hagi de ser impossible. Ell no vull deixar d'on per la malaltia, quedar-me paret a casa meva sense poder-me a la llarga. No. T'acordes de les tres paraules que t'he dit? Eh, Eran tres. Eran tres paraules. gaire res més a comentar d'aquesta pel·lícula escoltem el tràiler, és Bicicleta, Cullera, Poma la pel·lícula de Carles Bosch el director del documental Balseros que ha fet un documental que segueix la vida del president Pasqual Maragall durant dos anys a partir dels primers mesos que se li va diagnosticar la malaltia d'Alzheimer, un documental que està molt ben rebut a Sant Sebastià ha rebut molt bones crítiques i que ens deixarem a veure un dia d'aquests també from here. Sempre tolado és una pel·lícula del bar Esters amb el Zac Efron, l'amant de criol, l'Aquim Baixenguer i el Rei Eliota. És la història de Charlie, un adolescent amb un prometedor futur per endavant. Charlie, el seu germà Sam i la seva mare pateixen un terrible accident de cotxe. Charlie i la seva mare en surten ferits, però Sam no sobreviu. Cinc anys després, viu sol en una cabana i treballa en el cementiri local. Cada nit, Charlie juga a beisbol en el bosc amb el seu germà mort. Però, a part del seu germà, Charlie pot veure altra gent morta. Charlie es retrobarà una antiga companya d'institut de la que s'enamora i, arribat a aquest punt, haurà de triar entre marxar amb ella o quedar-se amb el seu germà. Sempre, a Tolado és una pel·lícula destinada al públic adolescent, entusiasme de drames gòtics amb història romàtica pel mig, una mica així tirana a crepúsculo coses d'aquestes, és clar, un adolescent que veu eh, gent morta... I bé, el rodatge va ser més llarg de lo normal perquè recordem que protagonista és a Kefron, l'estrella High School Musical, que es va haver d'absentar diverses vegades per diferents compromisos que tenia el noi. Si sí, parlem de Crepúsculo, doncs, paròdia de Crepúsculo. Inca Mel Diente, pel·lícula de Jason Friedberg i Aaron Selzer amb Jim Proust i Matt Lanter. És una paròdia estúpida, fàcil i barruera de la ja per si lamentable saga de pel·lícules Crepúsculo. No podíem esperar humor cínic dels responsables de Dead Movie o quasi 300, tan sols humor bàsic i escatològic. La línia argumental és la mateixa que Crepúsculo, que no ho repetiré perquè després de tres pel·lícules, bé, de fet, encara estem com a principi. El més destacable és la paròdia i imitació dels actors respecte als protagonistes originals de Crepúsculo perquè vaja, el guió d'aquesta pel·lícula jo crec que més val oblidar-lo. I acabem ràpidament l'espai d'estrena amb les dues últimes, les propostes més alternatives d'aquesta setmana. Abel, de Diego Luna, amb Christopher i Gerard de Lluís d'Esparza. El protagonista és Abel, un nen de 9 anys, internat en un psiquiàtric. Malgrat no està recuperat, la mare convéns els metges perquè Abel torni a casa uns dies. Miraculosament, un cop a casa, Abel es comporta amb normalitat fins a l'arribada del pare absent, que posarà en perill la fragil estabilitat del nen. I per acabar, l'última estrena és Cielo de, de Pamenta. La història d'un jove hindú que s'ha casat fruit d'un matrimoni per conveniència, pateix abusos eh, del seu recent marit. Una jamaicana li ofereix una rel màgica que se li dona al seu marit farà que aquest caigui rendit als seus peus. Però la seva manera equivocada d'administrar-li provocarà que quedi reflectit el marit, com una cobra enroscada davant d'un mirall.. I no sé si està com una cobra enroscada com està. Ara li preguntarem a en Jacint Casadamunt, que el tenim a l'altre cantó del telefònic. Comencem ja amb les notícies, com sempre, ben calentes. Jacint, estàs com una cobra enroscada o no? No. Com una cobra enroscada, què sí. ve això? Clar, que no estaves escoltant el programa. Ah, no, no, no, estic no. lluny, estic lluny. Molt bé. Ei, aquest mòbil és millor que el teu, eh? Ah, merci, gràcies. Jo, jo crec que hauries de fer el canviar-s'ho, perquè el teu mòbil... Ah, nen... Sí, sí, li sí. L'hi faré sí. meu company, li robaria amagadament sí, i ja està. Sí, perquè aquest se sent bé, ja li pots dir, el teu mòbil se sent bé, perquè el teu xato per llançar-lo. Se sent, se sent. Ja el canviaré aviat, perquè li de... toca. Molt bé, començant, Jacint. <coughs> Uh, comencem parlant de Sherlock Holmes 2, que tenim més notícies. Bueno, sabíem que el director tornava a ser en Guy Ritchie, que teníem en Robert Downey Jr. i en June Lowe, de nou com a Sherlock i Watson. I havíem dit la setmana passada que la Numi Rapace era la bueno, Lisbeth Salander de Millenium. Uh -huh. Seria una gitana francesa, sabíem que la Stephen Fry seria el germà d'en Holmes, en micro. Però ens faltava saber qui seria en Moriarty, que s'havia remorejat molt i havien sortit molts noms. Havíem sentit a Nelda i Lewis, Sean Penn, Gary Oldman, Javier Bardem... I al final hi ha tocat ni més ni menys que un tal uh, Jared Harris, uh -huh. que és un dels actors que surt a Mad Men, Correcte. que fa un de Lane Price. Sí, és eh, el, el cap d'un de dels tres eh, jefes de l'empresa, el que ve d'Anglaterra, precisament, el britànic. Doncs pues mira, aquest serà Moriarty a la pel·lícula, finalment. Uh -huh. Molt bé, ja té, ja mi, té cara dolent, eh? Una, una mica de lluit queda, no? Perquè, Perquè no... tants noms no... famosos havien sonat i... Veure, no sé. Home, és un grandíssim actor, el que passa que no és una cara coneguda. No té renom, no té renom. Home, enmig de tant d'actor conegut, jo crec que potser un bon actor, encara que no sigui molt conegut, també està bé, no? Ah, anava a dir que vols dir que els altres no són i té que ha haver-hi algú per pujar... Home, Robert Downey Jr. és molt bon actor, però també és molt mediàtic, vull dir... Ah, això sí. Després parlo en Superman, el ribot que vol fer en Christopher Nolan que bueno, Christopher Nolan, com sempre aquest mes, ha donat bastantes notícies però parlem de Superman primer perquè sabíem noms de directors que hi havia escollit per poder dirigir aquesta nova entrega de Superman, hi havien sentit noms com la Duncan Jones, que és tot d'amunt, en Matt Reeves, que és la mano d'ereigua en JJ Abrams i en Fakir Snyder, però aquesta setmana ha sortit a la llum del no-res una notícia que apunta que el director podria ser en Darrenada Nofsky uh -huh. Bé mm no sé, eh? em trobo molt raro però que es, es però fixa, No, perquè estan buscant, fixa't del perfil, una mica de cinema, així una mica d'autor, no? Busquen, no busquen algú tampoc molt, molt consagrat, sinó busquen el, alguna cosa més alternativa, no? Hòstia, però... Bueno, en tant que en Jons també em sorprèn, o sigui, els més normals segur que són en Matt en Fakers Nighter. Sí, aquests serien els, els més normals, no? Els més ja acostumats a treballar en aquest gènere. Però eh... bueno, agafi qui agafi, suposo que serà un nom... Un nom, sí, no, no el típic director. Veig que es vol allunyar d'això. Jo, no? sí, sí, sí. I després una altra notícia amb Christopher Nolan és que, bueno, Batman 3, la, la nova entrega que té que fer, que hi ha més que està treballant al guió, i han fet una entrevista a l'Edward Norton, un mitjà de comunicació americà, i li han preguntat eh, per en Christopher Nolan. Doncs ha comentat que Chris Nolan fa els millors films de superherois fins ara, ha fet un gran treball i m'agradaria molt treballar amb ell. Com vulguem dir no si escoltes això, i tens un paper? I el periodista no, no s'ha callat i ha preguntat si li interessaria al Alec Werner aquest paper que rumoreja que hi haurà d'enigma al nou Batman i ella ha dit que seria molt divertit i que no diria que no aquesta possibilitat. Bueno, ara que l'han acomiadat de Hulk, doncs... Sí, també. Bé. Home, jo m'agrada bastant, eh, pel paper aquest. O sigui, que passa és que jo no veig, potser no veig a Nolan eh, agafant a Norton, perquè té fama oh, d'actor sí. problemàtic. No sé. És que en Johnny Depp tampoc l'hi veig. Tant no, el no. Johnny Depp i no. No, no, no Per no, mi no. Tampoc, tampoc. Després parlem de Missió Impossible, la quarta entrega, que aquesta pel·lícula m'agrada molt perquè tant, aviat sembla que serà un fiasco com pot estar molt bé. Seria un candidat, seria en Brad Beard, que en Tom Cruise forneria ser protagonista, sabíem que repetien alguns sectors a les altres entregues, com en Simon Peck, en Vince Raines, sabíem que la noia seria una tal Paula Patton, que he mirat fotos pel Google, està també. i ara ja sabem qui serà el dolent. I aquí m'heu de perdonar, perquè és un nom eh, bastant complicadet, que és en Michael Nittitt, sí. que és en Michael Blomsky de la saga Millennium, les pel·lícules que hem vist fins ara. Mm. que serà un agent rus que bueno, serà el dolent de la pel·lícula, com sempre si ha rus, té que ser dolent sí, per suposat, es podia esperar menys que, que mmm, els dolents de la saga estan bastant bé sempre, això s'ho bastant bé, ja veurem aquesta... Segon... Si J.J. Abrams continua en la producció, serà una bona pel·lícula. Però que J.J., pobreta, a greu, però és que porta no sé quantes sèries com a productor executiu, no sé quants projectes en cartera, vols dir que podrà estar al damunt de tot? Per això del productor executiu és molt com, vinc a cobrar i poca cosa més, eh? Sí, però li funciona, eh? I el està sí. forrat, forrat. Sí, perquè ell comença les coses, llavors les deixa, dedica a fer altres coses, les deixen bones mans i a partir d'aquí ja són uns altres que ho han portant, no? No doncs a veure aquesta uh -huh. home, en Brad Pitt promet perquè almenys rinventem les pel·lícules que ha fet sempre animació, però sabem que té ritme a veure com li funcionarà amb actors reals uh -huh. que a Tom Cruise no crec que sigui de marioneta i després ja acaba una l'última notícia que és el d'Asia, ah, sí, el Pirata del Zocadee 4 que bueno com sempre, el productor en Jared Bruckenheimer, que s'ha trobat amb en Johnny Ip, en relacions i tal. I el primer que han fet ha sigut tirar endavant un projecte que tenia aparcat i qui han trucat com a director? En Gore Verbinski, el director la teologia de Pirates. Uh -huh. I en Ted Elliot i en Terry Rossio perquè tornin a l'escriptura del guió de la pel·lícula del Genero Solitario, que sembla que ara sí sortirà a la lluna. Uh -huh. Molt bé. Per cert, abans que, par que parlaves de Superman sortit un altre sí. rumor notícia no sé si ho havia sentit de Natalie Portman fent de l'Ois Lane ah, és pues que la veritat no m'enfio tampoc d'aquesta notícia perquè amb el nom que van dir la setmana passada el possible Superman amb Natalie Portman és un contrast que no m'acabo de creure ah, ja ho ja veurem, ja ho veurem com... suposo que quan el director estigui bueno, quan hagin escollit el director a partir d'aquí el càsting s'anirà definint però abans però han d'apretar, eh? Perquè té que començar a... ja. Ja, ja apretaran. No si no, no els hi els drets. És eh, que... Eh. Tenen pressa, tenen pressa. Molt bé. Tenies alguna notícia més, Jacint? No, aquesta setmana, la veritat, m'he quedat bastant pobra notícia. No passat pas gaire cosa. Molt de tràiler, moltes fotos a rodatge, que ha sortit les fotos a rodatge a Capitán Amèrica, que tothom uh -huh. qui vulgui les pot trobar per internet. Sí, el submarí, I un submarí. Sí, hi ha de tot, eh? Cada dia van sortint. Sí, sí, sí. sí. De cop i Fins ara ni una imatge ja tot és a cop. Ah, tant. Molt bé, Jacint. Doncs res, ens retrobem la setmana vinent aquí a l'estudi. Sí, que estigui al plató. Molt bé. <ríe> doncs vinga. Adeu, que vagi bé. Que vagi bé, adéu. I no serà l'únic ens acompanyarà la setmana que ve, que també tindrem el subdirector del Festival de Sitges, en Mike Husten, que parlarem amb ell del festival. Això serà, eh, recordem-ho, la setmana vinent. Nosaltres ara anem a comentar lo que hem vist aquesta setmana. Bé, ho, coment ho comentaré jo perquè sé que la Marta no n'ha fet els deures aquesta setmana. Tampoc és que t'hagis perdut massa res, potser Astro Boy te diria que, que sí, que està bé. A mi m'ha la pel·lícula, malgrat que és una pel·lícula... Mmm... No sé si ho vaig comentar ja la setmana passada. Un pèl freda, eh, és poca motiva, però toca temes boníssims. Eh, té certs homenatges, eh, coses de tipus robòtica que ja hem vist anteriorment al cinema. Eh, toca temes de la ciència-ficció interessantíssims, que està molt bé... Però els personatges els hi falta profunditat i els hi falta eh, que arribin i emocionin a l'espectador. Clar que potser ho comparo amb Toy Story, ho comparo amb el que fa Pixar i eh, és una comparació potser injusta, no? perquè el, el que són capaços de fer ells, la veritat és que no hi ha gaire ningú, o, o no hi ha ningú directament. En tot cas, és molt millor que moltes de les pel·lícules d'animació que hem vist posi-les pues, en DreamWorks, eh? els S-Rex i les tonteries aquestes de que ha fet DreamWorks, que l'únic bo que ha fet DreamWorks és com ensinistrar el teu drac, però és una pel·lícula de dibuixos animats superdigna i, i molt recomanable i pels nens petits eh, estic segur que els hi encantarà. L'altra proposta era com a Rezaama, la de la Julia Roberts i el Javier Bardem, que directament és una pel·lícula que fa ràbia, és una pel·lícula que surts eh, cabrejat del cine. No perquè sigui dolenta, que també ho és, però surts cabrejat per, per, per Julià Roberts, eh, per com és el seu personatge i que tothom li rigui les gràcies quan, quan, quan és una desgraciada. És una desgraciada com, com a persona, com com manipula la gent, com, no sé, soc una pija i, i, i vaig així en plan, no sé, és, és una tia que fa ràbia i a tota la pel·lícula en si fa ràbia, és, és que surs una mica emprenyat perquè tota fa ràbia d'aquesta pel·lícula i jo començant per ella, no?, que eh, té unes motivacions una mica estranyes, la pasta li surt per les orelles i és que em vaig a trobar a mi mateixa, no?, és, és, aquesta història, la veritat, és que fa fa, fa ràbia Uh, Julia Roberts a mi m'ha arribat a irritar com m'irritava abans eh? anys enrere quan feia, quan feia pel·lícules eh? ha tornat a aconseguir això i el Javier Bardem que tant se n'ha parlat i publicitat la veritat Uh, bé, bueno, a mi, ja ho, ja ho dic ara, no sé si ho he dit alguna altra vegada, Javier Bardem no m'agrada, trobo que és un actor bastant horrorós, uh, ja sé que no ho s'ha de dir i que és, és, està molt bé dir que Javier Bardem és la, la reòstia, però no, és un actor bàsic i en aquesta pel·lícula ho, ho demostra, vull dir, no, no, no, no, té, no té res aquest home, no, no, no transmet absolutament res en cap de les seves pel·lícules i aquí encara es veu aquí que, que tothom ho veu les seves mancances, o si voleu veure les mancances de Javier Bardem com a actor, doncs aquest és el seu book eh, perquè vagi presentant per tot arreu. Te veig molt alterat, eh? Sí, és que vaig sortir... Amb... que la pel·lícula era, per... era mística, no? Sí, un sí. viatge místic de que... retrobament... És que no passa Home, res. suposo que amb el que dit que no l'he vista, no sé si en un futur la... potser la miraré amb tranquil·litat. El... Dos hores i mitja més, eh? Per no passar res, eh? Per no passar res. Per no passar res. Bé, jo bo... Sophie, sí. les crítiques ja no pintaven massa bé, no, vas al plenari no. perquè és una mica massa soca, no? Ah, professional, Un professional, masoca. els Però... professionals del ja. cinema són masoques perquè veiem l'ubo i l'dulent, aleshores. Tu estàs dient, "Mas està dient una mica la sinopsi." No? i clar, és allò de el diner no fa la felicitat i suposo que el que la pel·lícula vol demostrar és això no, però ella li sobra el diner encara que vagi de pobra per, sí, no és per feliç, això, va de pobra no, no, és que no és feliç perquè és una, és una persona que és infeliç de per si malgrat que tot li vagi bé és infeliç. O si sigui, té un marit que l'estima, és infeliç. Té un amant collonut, és infeliç. Eh... Bueno, és que... Però bé, retroba el que ha de... Re... Es retroba troba el que vol trobar... Bueno, no ho explicaré, perquè si la... no... Sé. Imagina't, a veure, tu creus que sí o que no? Per una pel·lícula d'aquestes característiques, què te penses? Home, que sí, no? L'únic destacable de la pel·lícula és el Richard Jenkins, que surt a la història de la Inda, acturàs a per sí si, i és l'única la pena de la pel·lícula. La resta... No directament doncs bé, anem a veure si de cas el que s'ha estrenat als Estats Units el que més dona als Estats Units al box office Comencem. A la posició número 5, You Again, entrada la setmana amb 8 milions. A la 4, Easy Yei, dues setmanes amb 32. A la 3, The Town, dues setmanes amb 48. A la 2, Legend of the Guardians, The Owls of Gahul, entrada a la setmana amb 16. I a la posició número 1, Wall Street, Money Never Sleeps, entrada la setmana amb 19 milions. Oliver Stone regna la taquilla americana amb la segona part d'un dels seus èxits més recordats, Wall Street. Michael Douglas recupera el personatge de Gordon Gekko. Gekko ara està fora del món que dominava després de passar una llarga temporada a la presó. Però com descobrirà un jove agent d'inversions, Gekko continua sent el manipulador de sempre. La menjana crítica és de ben menys. Ty Barth diu Douglas, tanmateix, és l'as a la màniga de la pel·lícula. Li posa una de menys. El Roger Abert, del Chicago Sun-Times, diu una intel·ligent meravellosament fotografiada pel·lícula que coneix el seu camí al voltant de l'estret carrer. Li posa un B. Elisa Sbarzman, d'Entertainment Weekly, diu «Gran part del no nunca duerme, massa, és sobre el desig de Gecko per reconnectar amb la seva enfadada filla». Li posa una C+. -més. En el segon lloc, a terra, Gahul, La leyenda de los guardianes, una pel·lícula d'animació dirigida per Zack Snyder, el director de 300 i de Watchmen, la seva primera pel·lícula de dibuixos. Una pel·lícula per a tota la família, basada en les novel·les Guardians of Gahul, de Catherine Lasky. El protagonista és Soren, un jove mussol captivat per les històries que li explica el seu pare, sobre una batalla, una batalla mítica sobre una banda de mussols guerrers que van mantenir contra els mussols malvats per salvar tota la població de mussols. Sembla potser absurda, però, però és novel·les que han tingut eh, bastant èxit. La mitjana crítica és de ben menys eh, bona nota per al pel·lícol també. Tom Russo de Boston Glove diu a vegades encantadora i sempre visualment sorprenent. E Online, el Matt Stevens diu la foscor implacable i l'acció intensa podria alterar els espectadors més joves. Espereu les seves urpes clavar-se al vostre braç. O sigui que els nens petits potser més una mica massa terrorífica per ells. És que és que Jack Snyder, el director de Amanecer de los Muertos, eh, que us espereu un av més. El Scott Bowls de Lucy Today diu el film és prou hábil i entreté tant els adults com els menors i li posa un 9 tanca box office You Again, una comèdia que tan sols destaca per les seves actrius, Kristen Bell, Gemma Lee Gurtis, Sigourney Weaver i Betty White. Darrere d'elles hi trobem una, segons la crítica, miserable comèdia de les que no importa quan de temps passi, mai superes la teva etapa d'institut. La mitjana crítica és de D-més, per tant, suspès. Wesley Morris diu, és una altra miserable pel·lícula de dones amb baralles sense sentit, una D-menys. I el Peter Parras online diu, tristament, ni Betty White, l'única xica d'oro supervivent, pot salvar aquest descarrilament. I li posa una C menys. I anem directe a les xafarderies de Hollywood amb la Marta. I Marta, preparada, que avui seràs la mà innocent de del concurs de Panini. a to ning no's perfect edit. Hi, it's JJ Abrams. How's it Les intimidants de les estrelles al descobert a les xafaraderies de Hollywood. Doncs comencem, vols començar pel concurs primer fent la xofreteria, si ho fem al final, com vulguis. Anem pel concurs, que la gent, els nostres ulls ens estar esperant, no? Doncs va, fem el sorteig del concurs del mes de setembre. Uh, tens aquí uns paperets, Marta? Sí, tinc aquí uns paperets. De l'1 al 8. A veure, aquest. Molt bé, de l'1 al 8, a veure quin ens surt. El 7. El 7, i tens la llista tu? I el 7 és... Uh mantenim la íntriga. Miguel Ángel Narro. Molt bé. Que és de Sant Boi. Molt Cibregat. bé. Carai. Enhorabona, Miguel Ángel. Doncs Miguel Ángel la rebràs a casa, aquest eh, lot ben guapo dels en, amics de Còmics. Hem de dir la resposta, no? Sí. Ah, perdó. La resposta... Eh, la resposta és Chris Evans, no? Qui interpreta la Capità Amèrica. La uh de -huh. uh, Phil Stavangers, Capità Amèrica, és Chris Evans. Molt uh -huh. bé. Un noi ben maco. Perfec. Bueno, no sé si Miguel Ángel també, també. Bé, bueno, no? No, el Chris Evans ja el coneixem, això sí. Exacte. <ríe> molt bé. I tenim, puc llegir? Sí, un, pots llegir. Un e-mail, una comunicació uh -huh, molt bé, del nostre oient, Josep Benric. Uh... Si ens voleu enviar coses, la resta de sí. oients també. Eh? Ningunoes.hotmail.com també ens podem enviar coses de, pel concurs. Què ens diu, doncs Josep Enric en Josep Benric ens diu... Bones família, veig que ja torneu a estar en marxa i a tope. Eh? Només afegir les opinions sobre les pel·lícules de l'estiu, que a mi també em va agradar el remake de Karate Kid m'esperava una cosa molt pitjor, la veritat, i la vaig trobar força digna, i la de l'equip O.A., com digueu vosaltres, massa missió impossible. Més que un equip, com en recordem, de la sèrie de televisió, diu, ara veure si puc veure Origen... És que, esclar, escriu tot jo, junt. Eh? Josep Enric, espera, esper ja te faré les comes. Ara veure si puc veure Origen, que se m'ha escapat, doncs l'has de recuperar perquè està molt, mm, molt i molt bé. Tant, i, tant. I quan la feien a la seu, perquè ell és de la seu no hi vaig poder anar i pels voltants de tres quarts del mateix, però si no la pesco a cap cinema la veurem en DVD, no crec que hagis de ja no es triga tant a veure una part amb no, DVD no, no, no. Uh, diu que crec que promet molt i pel que veig a vosaltres us ha força, i tant i també vol repescar Toy Story 3 la millor de la trilogia, almenys per mi mm, no l'ha vista en 3D respecte al que comentava que ara he començat a veure Fringe i diu que ha vist la primera temporada i que està força bé estic amb ell, a mi m'encanta Fringe uh -huh. cada dia més la segona encara està millor diu encara que per mi guanya més cap al final és cert, uh -huh. és una pel·lícula que s'escalfa a poc a poc Ai, una, una sèrie Sèria. que s'escalfa a poc a poc ara mira la segona la segona temporada de Fringe a veure què tal. i pel que es veu estrenant la tercera en pocs dies als Estats Units ja s'ha estrenat, de fet. Ja estrenat uh -huh. és, que claro. és que Josep Enric de la, de la Seu la aquí triga'm molt els emails d'Arriba <laughs> Bé, respecte a la pregunta... Ah, molt bé. Ell també contestava, però no has tingut sort. Bé, o... o més que bé. Una altra vegada serà. Molt bé, doncs Marta, anem directament a la les és Primera notícia de la setmana. No sé si és l'Insei o... Doncs la... No, no és l'Insei Lohan, és Terry Hatcher. Ah, també. Que molt pot bé. ser l'Insei Lohan d'aquí uns anys, uh -huh. no? Sí. Doncs uh, Terry Hatcher no diu que no al sexe a una primera cita. Bueno, em sembla que, que ets molt, molt llançada, Teri, mm -hmm. no ho dubtava pas, que mm -hmm. tinguessis aquest tarannà. Una de les protagonistes de Mujeres Desesperades ha admès que no té una regla en contra de tenir sex sexe en una primera cita, com si la tenen altres actrius i dones, eh? Només actrius a Hollywood. Hatcher va aparèixer en el programa de Viu i va assegurar que el destí d'una parella es pot fer evident en alguns moments d'una primera cita. És a dir, resumint, que has de mostrar-te com ets de la primera trobada amb el noi o la noia amb qui has quedat. Molt bé. En fareu cas? Sí, sí. Molt bé. Bé, feu cas a la Teri. Oh, que ens sap molt d'això, eh? L'actriu Bridget Moynihan surt amb el director Mac G. Eh? Ja coneixem en aquest programa, no? Mac G? Mac G sí. Mac l'home, no Bomxell Mac G. No, no Bomxell, no. És ja no clar... parlo de la Bomxell. Ja ha passat de moda. Moynihan, coneguda per títols com el Bar Coyote i jo robot, s'han dinsat en un nou romans amb el director Max G, creador de Los Angeles de Charlie. I La ter pel·lícula. Terminator Salvation. I Terminator Salvation. Moynihan, i què volem dir? És un gran currículum. Sí, sí, sí, boníssim. Moynihan havia sortit amb el guionista Scott Rosenberg i té un fill de 3 anys amb el jugador de futbol Tom Brady, nascut després que trenquessin i que ell ara està casat amb Giselle Banschen. Uh -huh. Tom Brady n'hem parlat, ja. Eh? Uh -huh. Moina Han i Maggi surten de fa pocs mesos i ara ella està gravant la pel·lícula Blue Bloods a Nova York mentre que ell treballa a Los Angeles i es veu un poc però són molt feliços, ens alegrem per ells també. Voleu que vagi ja per Lindsay Lohan? És que us volia estar... Va, va, vinga, vinga. Lindsay Lohan torna a ingressar a rehabilitació. Què dius? Per anès vegada. Nois. Una vegada més ha entrat una clínica de desintoxicació al sud de Califòrnia amb la missió desesperada de traure's l'addicció a les drogues d'una vegada per totes. Tu ets que havies dit la setmana passada que s'estava recuperant? Sí. Doncs mira, no. has durat poc el tema, eh? Sí, és que aquesta li va de dos dies, eh? Clar, clar. Lohan, que ha estat entrant i sortint de rehabilitació i també de presó les darreres setmanes, va ser condemnada la setmana passada a 30 dies de presó sense fiança, per violar la condicional i no passar dues analítiques de drogues exigides pel jutge. Aquí, a les, a les portes, a les portes de, dels hospitals de, i presons de Hollywood, de on ser portes giratòries, no?, d'aquestes que... És <síric> pues, clar. Si sí, suposo que les analítiques es deuen trobar uns Prince quants. Lindsay Lohan, a Paris Hilton... Es... I abans Robert Downey Jr. També, allò entra sí. en i sortir, entra i sortir contínuament. sí. Però va passar que el seu advocat, que és molt bo, va recórrer la sentència i va concedir a Lohan el dret de sortir en llibertat previ pagament de 300.000 dòlars. Així que ha tornat a ingressar voluntàriament a rehabilitació abans de trobar-se amb el jutge el 22 d'octubre. Uh -huh. Dic si pot arreglar una mica les coses. Clar, clar. Sí, doncs, no, a més, senyor jutge, que estic en tractament. En fi. Seth Rogen fa un pas més a la seva relació amb Lauren Miller, l'actor de comèdia que tots coneixem perquè... El el veiem cada, no sé l'any, com 3 o 4 pel·lícules, uh, ha proposat matrimoni a la seva xicota l'escriptora i actriu Lauren Miller. Tots dos tenen 28 anys. Segons ha explicat un amic, ell la va sorprendre força amb la proposició, ja que ella es pensava que no li demanaria mai. Però després de 6 anys de relació i d'una visita a la família de Boston, no sé si ha estat casualitat o el desencadenant, Roger va fer el cor fort i li va demanar matrimoni. Diuen que la família d'ella adora el seu promès i que estan molt il·lusionats amb la preparació d'un casament. Què més? Jennifer Love Hewitt confessa que per ser actriu no és tan important el maquillatge. No, és més important el vestuari i tenir uns bons malons. no? No anava per aquí, no anava ah. per aquí. No és, el que, no és el que ha pres ella en un episodi que ha participat a Llei i Ordre. Uh -huh. La protagonista d'Entre Fantasmes, aquí l'han cancel·lat la sèrie, per oh. cert, ha explicat que no es va preparar el paper per al capítol de Llei i Ordre en què feia de víctima de violació. I no es va preparar perquè tenia por. Uh -huh. L'actriu està acostumada a interpretar personatges bonics, dolços, divertits, no? Clar, és el que fa ella. Sí, així que aquell paper li resultava força dur. Hewitt ha explicat que li va ser difícil de controlar les emocions i va connectar amb el personatge quan es va veure tota coberta de sang. Mm -hmm. I diu, crec que ha pres una lliçó molt important com a actriu, que un bon pentinat i maquillatge estan molt bé, però la falta d'això encara és millor. I t'ajuda més a interpretar quan t'has de mirar tota plena de sang. Molt bé. En fi. Són unes reflexions molt profundes, sí, sí. Hewitt, que jo les meditaré també aquesta setmana. Sí. Sí. Guinet Paltrow que torna a casa per celebrar el seu aniversari. Paltrow i el seu marit Chris Martin van aterrar a l'aeroport de Heathrow divendres passat, just a temps, per fer la festa d'aniversari de l'actriu que n'ha fet 38. Paltrow ha tornat ja a la rutina de l'escola, amb els seus fills, ja sabeu, l'esport, no? els prepara el dinar, la carmanyola, el berenar, això... Mm. I aviat la veurem en un altre tipus de classe, que ja ho vam avançar la setmana passada, Correcte. la de Glee, on farà de professora substituta de qui s'enamora el personatge de Matthew Morrison, el director del cor de Glee. Uh -huh. Paltro cantarà tres o quatre solos per a l'episodi. I acabo ja... Carai, que ràpid avui, Marta. Sí, sí, com un llamp avui, eh? Sí, és que no tinc ningú que m'interrompi. Ja, ja. Veus la via que em faig quan ningú fa comentaris extres? <ríe> no hi ha ni digercem ni ja l'aram, escolta... La Callie Duquesne de C.C.I. Miami mm. té uns somnis molt premonitoris. L'actriu Emily Procter va somiar que una dona gran li deia Estàs embarassada, guapa? El que ella li responia que no, senyora, que no pot ser. Això és el seu somni, eh? Uh -huh. Jo l'he traduït al català. Sí, ja m'imagino que ella no devia... No. Ja. I a l'endemà, per allò no fos cas, es va fer un test d'embaràs i bingo! Uh -huh. Positiu! I la criatura... Naixerà a finals d'any, veia, això va ha explicat. No és que tingui un embaràs curt, que això va explicar explicat ara. I com a relleu de Patricia Arquette de Medium, doncs... Eh... Sí, no? sí, sí. Tot no li ve... o sigui, m'agrada molt més Patricia Arquette, vull dir, dona més peu, seriositat eh? i barsemblança. Sí. Sí, <laughs> Perquè aquesta... aquesta, després d'haver-la vista a CSA i Miami, com clar, que clar. ha quedat una mica descreguda, però bé. Procter ha revelat que no tenia ni idea que estava embarassada, ella i el seu xicot, el músic Paul Bryan, tenen triats un parell de noms per la criatura, però no els han mogut desvetllar encara. Puc fer un titular? Sí. Uh, no sé, suposo que ja ho sabreu, però amor l'última supervivent del Titanic. A veure, l'actriu vols dir? Bueno, això, l'actriu. <ríe> Gloria Stewart. Home, que no, és la, la, que, la que feia el paper de de la pel·lícula. Era la que feia de però, Winslet quan era gran. Bé, sí. Ah. Gloria Stewart. 100 uh -huh. anys. Imagina't. Leonardo DiCaprio li va fer un homenatge a... a bueno, ha fet declaracions. Kate Winslet també, però més modestament. I bé, diu que va ser increïble poder treballar amb ella, que era una dona dels anys d'or de Hollywood. Treballar amb ella fora de càmera, perquè, és clar a càmera no, no, no coincidien. No, però vull dir, treballar amb elles, sí, suposo sí. que havien coincidit a plató, o s'havien sí, sí, sí. saludat, com a mínim, Home, no?, sí, algun jo. consell, no? <ríe> no, no gaire, va ser en 97, fa rodaven, anys. Sí, rodaven amb escenaris diferents, que ja era gran la dona, devia tenir 87 anys. Imagina't. Mm -hmm. Molt bé, doncs fins aquí a les xafarderies, Marta. Jo és que faig titulars així sí, sí, impactants, sí, sí. Molt bé, per tenir-vos atents. Fantàstic. Doncs eh, no marxis, que comentarem coses interessants avui als 40 minuts. Sèries han obert als 40 minuts doncs Avui el que farem serà comentar les audiències La setmana passada ja gairebé van, van començar totes les sèries nord-americanes i repassarem les audiències més o menys per dies. De totes maneres, abans d'anar per dies, voldria destacar, sobretot, l'audiència que va tenir el primer capítol de la cinquena temporada de Dexter. 2,34 milions d'espectadors. No només un rècord per Dexter, sinó un rècord per la cadena Showtime, una cadena de pagament que, bé, amb Dexter ha trobat el seu referent, com ho era la, lo Soprano per l'HBO, Uh, doncs per Showtime és uh, Dexter. Suposo que després de l'impactant capítol últim de la quarta temporada, havia molta expectació per veure aquest, cinquè, aquest primer capítol de la cinquena temporada. Bé, anem per les audiències. El dilluns s'estrenarà als Estats Units House, una premiere uh, de 10,5 milions d'espectadors de mitjana. House ha caigut molt en les audiències. Um, Hugh Laurie ha manifestat diverses vegades que comença està cansat. És la setena temporada de House. No us estranyi que aquesta sigui la última. Una altra sèrie que també va tenir premier, més o menys mantenint xifres com o coneixia vostra mare 8,78 milions d'espectadors. Dos homes i medios, també amb 14,5, o sigui, es manté com una de les sèries més vistes. La nova sèrie, The Event, amb 11,19 milions d'espectadors, una sèrie primer, que, bé, ha tingut una rebuda així una mica que sí, però que no acaba de ser el que la gent s'esperava i ha baixat dos milions d'espectadors en el segon capítol. Això passa molt, a eh? veureu que les noves sèries debuten amb força i llavors, si són bones o no, es van desinflant més o menys respecte al primer capítol. Gossip Girl, que està fent unes xifres uh, últimament força bases, ja de l'última temporada, va debutar amb 1,87 milions d'espectadors, que és molt poc. Uh, Hawaii que és aquesta nova sèrie ambientada a Hawaii, d'acció, remake de la sèrie popular, coneguda dels anys finals dels 70, amb 13,83 milions d'espectadors, molt bona xifra, i Castle, que és aquesta sèrie que emet 4, amb 11,17 milions d'espectadors, que també està molt bé. El dimarts arribava Glee, a eh, principi de temporada, amb 12,28 milions d'espectadors, que més o menys... Potser baix una mica, però es manté força bé. Navy, investigació criminal, en 18,92. Jo al·lucino amb aquestes sèries procedimentals que tenen tant d'èxit. I la versió Los Angeles, en 15,68 milions d'espectadors. Suposo penso perquè són sèries fàcils de seguir, mires un capítol, eh, si en perds un no passa re te, te pots enganxar molt, molt fàcilment, perquè si et perds doncs no, no, no passa res. El dimecres debutava Undercovers, la nova sèrie de JJ Abrams, que ha tingut crítiques no molt positives. Uh, va tenir 8,57 milions d'espectadors en el seu debut i la cosa fa pinta, mala pinta, eh? Que no ha tingut bones crítiques, a la gent no ha agradat massa i pot ser que això es vagi desinflant. Mora en Family, el primer capítol, després d'haver guanyat el l'EMI, la millor sèrie de comèdia, va debutar amb 12,61 milions d'espectadors. I la nova sèrie del canal CBW Hellcats és aquesta sèrie que produeix el Tom Welling, el protagonista de d'Smobile, que està funcionant molt bé. 2,32 milions d'espectadors aquesta nova sèrie que realment ningú s'esperava, ningú una banduro parella Cogertown eh, de la Corny Cooks amb 8,35 milions d'espectadors i la nova sèrie The Defenders aquella del Jim Belushi i el Chris, el Chris O'Donnell eh, que té lloc a Las Vegas amb 12 milions d'espectadors nova sèrie el dijous de Big Bang Theory eh, també molt bones xifres 13,94 milions d'espectadors la nova sèrie William Shanner, Sheet My Dad Says, una premier excel·lent, 12,48 milions d'espectadors. Rockefeller Plata, amb els seus 5,55... Mm, també molt bones xifres per Anatomia de Grey que feia temps que no aconseguia aquests números 14,4 milions d'espectadors suposo que també després de l'impactant final de l'última temporada doncs la gent s'hi va reenganxar The Office s'ho feia amb 8,4 CSI amb 14,57 Fringe amb 5,83 totes aquestes sèries s'ameten a la mateixa hora hi ha una competència brutal aquest dia jo crec que potser Fringe l'haurien de desplaçar un altre dia on la competència fos menys brutal perquè és una sèrie boníssima i tindria molt més espectadors que els que té i Nikita, aquesta, aquest remake eh, del canal CB doble amb 3,22 milions d'espectadors de que els està funcionant molt i molt bé El mentalista també debutava el dijous amb 15,33 milions i sin cita prèvia amb 9,2 el divendres, Medium, eh, debutava amb 6,12 milions d'espectadors. Males xifres per Medium que auguren que aquesta probablement sigui la seva darrera temporada. Ja van cancel·lar Entre Fantasmes, probablement aquest any cancel·lin Medium. Smallville, que Déu-n'hi-do, la millor xifra en divendres, 2,9 milions d'espectadors. És brutal, els seguidors superfidels que té la sèrie Smallville. CSI Nova York, que ubiquen els divendres en 10,28 milions i sobrenatural, amb 2,79. També bones xifres. Divendres, sobretot, va debutar la nova sèrie de Tom Selleck, que està molt bé, diu, Blue Bluts, aquesta sèrie familiar sobre policies, amb 12,81 milions d'espectadors. I diumenges, eh, doncs, arribava Mujeres Desesperades amb 12,89 milions d'espectadors i cinco Hermanos amb 9,9. Eh, Mujeres Desesperades comença també a notar símptomes de fatigues i queda lluny d'aquells 18 o 20 milions d'espectadors que aconseguia la sèrie. I re, última notícia, acabem amb Esmóvil, i és que fem així un mix entre Esmóvil i Mujeres Desesperades perquè la seva actriu una de les actrius o Mujeres Esperades, Terry Hatcher interpretarà la mare de Lois Lane Smallville. Per què? Doncs clar, perquè Terry Hatcher va interpretar a Lois Lane a la sèrie aquella Les Aventures de Superman que es va emetre fa els anys 90 ens sembla, aproximadament. Nosaltres mmm, continuem amb sèries i còmics perquè tenim ja el Juan Sarto a l'altra línia del telèfon. Què tal, Joan? Com estàs? Hola, què tal? Bona tarda. Com va ser? Molt bé. Doncs, vinga, avui parlarem de Los Muertos Vivientes. Sí, una col·lecció de còmixs que ha anat amb el boca a boca i que s'ha fet súper famosa fins al punt que coneixerà adaptació televisiva d'aquí qui poc. Exactament. És una sèrie que aquí està sacant Planeta Gastini. Me parece que ja va per els Estats Units per 50 episodis. Uh -huh. Aquí me parece que iba en un año de retraso, un año y un par de meses o algo así y verdaderamente es un blanco y negro cosa que, que resulta un poco extraño en estos momentos que tenemos todos los comis de color y tal Pero va bien a l'hora de comprar, porque es barato Sí, sí, eso sí también es cierto En época de no, crisis, mola Es barato y tiene un guión verdaderamente que atrapa uh -huh. Me he leído unos cuantos, no, no todos todavía, tengo unos cuantos para leer Pero verdaderamente eh, yo diría que está hecho con la técnica de, del culebrón. Sí, sí. Porque tiene unos suspenses muy acusados. Eh, los zombies se convierten en, en un escenario, en un escenario eh, posapocalíptico, ¿no? Toda eh, la trama y las subtramas van naciendo de la propia gente, de los propios protagonistas. Es decir, no es aquello de que de repente aparezcan marcianos o aparezcan... No, verdaderamente van haciendo un poco de ellos y de, y de sus conflictos. ¿no? Entonces es un poco dar la vuelta eh, como se hacen en Los Culebrones uh -huh. eh, y, y con mucha inteligencia. Buena prueba de ello es que rápidamente le han echado el, el lazo para hacer de momento una miniserie de seis episodios pero ya, según leí el otro día, se había firmado la segunda temporada, uh -huh. antes de haber sido estrenada en Estados Unidos. Sí, sí, es algo... Con lo cual, el resultado, o el piloto que hayan visto los productores, ha tenido que ser muy bueno para firmar la segunda sin que se haya estrenado todavía. El director de Cadena perpetua eh? O sea... eh? Exacto. Uh -huh. Cadena Perpétua es una de las películas de, de, de la docena de películas que se estudian en todos los cursos de guión, ¿no? Uh -huh. Porque verdaderamente es un guión tremendamente sólido. Y eh, Frank Darabont, que es el, el director y el guionista, aparte de eso, ha hizo también La Milla Verde y La Niebla. Uh -huh. Es decir, es un especialista en, en Stephen King, en adaptaciones de Stephen King. Sí. Pero también ha trabajado en, en serie de televisión, hizo varios guiones de las aventuras del joven Indiana Jones, de historias de la cripta. Es decir, es un, es un hombre muy... Como guionista es tremendamente sólido y bueno... Es toda una garantía que me vaya a escribir, me parece que son cuatro episodios de la primera temporada. Los otros dos, el 4 o 6, los escribe el propio guionista de, de la serie, el Kirkman. Uh -huh. de, eh, quina feina debe tener el hombre, eh, porque no para. Sí, sí, sí, sí. Yo, si algo tendría que reprocharle, sería que hubieran cambiar el dibujante después del primer arco argumental, ¿no? Sí. Porque verdaderamente el segundo es bastante inferior al, al primero. Ahora bien, el guión es tan sólido que atrapa... yo, yo Siempre hay una frase que, que he dicho, que es que un TVO… el número de un TVO se vende por el guión del número uno, uh -huh. es decir, tú te compras un TVO en el kiosco por el dibujo, y cuando te lo lees ojo de dices, ¡uh, me lo quiero seguir comprando! a veces puede pasar que te lo sigas comprando por el dibujo, pero fundamentalmente es por el guión lo que te atrapa. Y esto es una buena, esto es un, un buen ejemplo de lo que digo, ¿no? Sí, ahora que eh... dices eso, Juanjo, a eh, realmente me pasa, ¿no? O sea, al agafar el segundo número de, de la serie, digo, "Ostras, el dibujo no me agrada tanto", pero arriba un momento que te olvidas de que sí. el dibujo no es tan bo, <ríe> bo porque te te, te enganchadísimo. Sí, sí, sí, sí. Es una una de esas series que, que crean adicción, ¿no? Me parece que eh, en Estados Unidos se estrena para Halloween y aquí lo estrena la Fox, eh, espera que lo miro, el 5 de noviembre a las 11 menos 10. Uh -huh. Con que habrá que estar atentos. Yo no soy muy seguidor de series porque mmm, no me gusta estar muy enganchado a, a tener que estar viendo la televisión en, en determinados momentos. Prefiero luego... <coughs> prefiero que luego me las pasen o comprarlas o algo así, ¿no? Y vermelas un poco de tirón. Pero me parece que está voy a picar. O si no, también puedes esperar que surti el pack en DVD, pues claro, tú l'has d'esperar. No, no sé, con, con, con el, el, eh, las ganas con las que lo estoy leyendo los cómics, es decir, se me va a hacer difícil saber que está por ahí y tener que estar esperando un año para, yeah. para comprarlo, ¿no? No, no trobes... O sigui, el, el guió perquè avisem una mica la gent que no els agafi molt de carinyos personatges. Perquè sí, és cierto. És d'aquelles col·leccions que qualsevol cosa és possible. Sí, és cierto. És dir, és una de les... Claro, és dir, el, el ir buscando un suspense i un continuará fuerte, como, como hace Kirkman, obliga <coughs> a tener que estar sorprendiendo a los lectores constantemente. Perdón, tengo una tos. Sí, tranquilo, Ahora, tranquilo, Juanjo. ¿A una mirada de agua? Sí. Eh, obliga, evidentemente, a que eh, no hay nada que sea inmutable. Es decir, entonces, los personajes mmm, van desapareciendo, van falleciendo, van muriendo a lo largo de, de la serie, ¿no? Entonces, eso también es un, es un atractivo, ¿no?, a la hora del suspense, el no saber... ¿Qué va a pasar con sí si, sí si, si ese personaje que te estás encariñando eh, sí. va a caer o no va a caer estas formas es, es una serie muy, muy curiosa. No, no me extraña que la hayan que la hayan contratado rápidamente para hacer una una minisría de televisión porque verdaderamente ya te digo están los guiones así yo, yo que soy muy seguidor de guiones porque porque soy he sido guionista bastante tiempo no eh, ...están hechos con una técnica del, del culebro... ...donde siempre hay un montón de tramas secundarias... ...y además tramas secundarias de las buenas... ...de las que salen de, de la propia esencia de la serie, ¿no?... ...es decir, el hecho de que los muertos vivientes... ...lo que te decía al principio, se convierten prácticamente... ...en un escenario en el cual se desatan las pasiones... ...los amores y la, los odios del pequeño grupito... ...si os añades que del pequeño grupito... ...algunos van desapareciendo, van falleciendo y tal... ...pues es que es un cóctel adictivo completamente claro, porque la gente no nos pensi que magra que la series de los muertos vivientes los protagonistas son los zombies que va los protagonistas son los, los... los supervivientes claro, los super no zombies no, no no sí sí entonces no lo sé yo ya te digo la espero con, con muchas ganas y el hecho de que han confirmado la segunda temporada antes de estrenar la primera me parece que es un, un dato muy muy remarcable ¿no? uh -huh. por cierto que el, el de laán también está Eh, leí que estaba también eh, con dos proyectos para cine, que eran El Hombre Ilustrado y Fahrenheit 451, que son dos adaptaciones de Ray Bradbury. Sí, Fahrenheit. sí, sí. Fahrenheit 451 lo hizo ya Trifo eh, en los años... Oh, 80, los, ¿no? 70. Oh, sí, finales sí. de 70, sí. Sí. Y bueno, son dos obras también tremendamente interesantes. Es decir, El Darabón se ha convertido en un, en uno de los nombres sólidos de... De la, del mundo de Hollywood. Uh -huh. Esperem a veure si si con The Vision acierta igual que con les pelicules. Esperem que sí, com a mínim és un director que o sí, sigui sí, sí. ja Robert Kirkman creador dels còmics també està involucrat entre un i l'altre, jo crec que és un sí. equilibri perfecte, no? Sí, sí, sí, si sí. el Kirkman fa els guions dels episodis 4 i 6, treu recordar. Uh -huh. a, veure, a veure fins on avarca la, la sèrie perquè a veure llegint els còmics no saps ben bé a veure en quin punt poden acabar la la temporada, no? Sí, és... Bueno, no sé, supongo que, que encontrarán un punto de suspense alto para terminarla. De todas sí. formas, es, es una... Un, no sé si nuestros eh, oyentes pueden entrar en internet y buscar el tráiler, y el tráiler verdaderamente es muy fiel a, a... Lo que nos ofrecen en el tráiler es muy fiel a, sí. al cómic. Uh -huh. ¿Tú sí. l'has visto? Sí, sí, sí, l'hem penjat a la pàgina web i al Facebook, i sí, sí, la veritat és que parece bastante y no hay un exceso de casquería. Uh -huh. eh, de menudillos de de los zombies, ¿no? Ya, de momento no. Una però... de las tentaciones que, que tiene. Pero ya volvemos. Bueno, Juanjo, venga de Shakim. Pues muy bien. ¿Han retrouvéado más que más cosas? Nos vemos el mes que viene. Venga, venga fort, un abrazo de un abrazo. I nosaltres també ens acomidem fins la propera setmana, que ja ho hem dit, ens, ens acompanyarà Maik Ostenc del Festival de Sitges. Marta, ens retrobem la setmana vinent. Fins la setmana que ve. Jo mateix, l'Ignès Iherba, també m'ha acomiado. I us deixem amb una cançó de machete. Els Texas Tornados canten Hey Baby, què passó? Hey baby, què passó? Don't you give me all the best?